Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma yassir li amri wa ishrh li sadri waahlul ukta da min lisani yafqahu qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima lam tanna innaka antal alimul hakim. Allahumma bayyinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa bayinal Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'ala neymətlərinə şükür edib xatırlamaq lazımdır və qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'ala neymətlərinə şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan neymətlərin daha da artırar və həqiqtən də əmləmansıq neyməti böyük neymətdir və biz e, öyrənirik, öyrəndiklərimizi öyrədə bilirik və öyrəndiklərimizə sonunda əməl edə bilirik ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizə olan bu neymətini daha da artırsın və bu cür e, məclislərin təşkilində evi-ev əhlini hivs eləsin, onları xatıdan, beladan ıcaq eləsin və Allah subhanahu bu cür məclisləri daha bərhə daha xeyli məclislərdən eləsin. Və biz e, keçən dərslərdə İmam Buxar Rəhmallanın elm kitabında, deməli 14-cü yəni bölmədə qalmışıq və İmam Buxar burada buyurur ki, Bəb əl fəhmu fil ilim Deyir, e, elmdə, yəni fəhm Elimdə fəhim həqiqtən də e, İslam şəriyyətində fəhm mühüm rol oynayır. Çünki çox vaxtı görürsən ki, insandı, oxuyur, öyrənir ancaq yəni fəhmi yoxdur. Fəhimdə həmən məsələni düzgün başa düşülməsi üslubu deməkdir. Düzgün başa düşülməsi üslubu deməkdir. Çünki çox vaxt görürsən ki, insan məsələni bir tərəfdən deyirsən, amma gözün o məsələni fəhm edə bilmir. Yəni düzgün təvaq ölə fərqik deyil. Yəni anlaya bilmir, başa düşə bilmir. Və fəhimdə çox oxumaqla, çox ezbərləməklə olmur. Nedə ki Əli rəziyallahu ondan öz xəlifəlik dövründə gəlib onun şiəələri deyəndə ki, bəs səndə nə var ki, yəni başqa heç kimdə olmayıb o? Yəni başqa sahiblərdə olmayıb. Əli rəziyallahu ilkəndə əlavə heç bir şey yoxdur. Sadəcə, e, qılıncının qınında orada deyir, bir neçə e, fikakul əsr, yəni əsrlərin azad olunması barədə bir neçə e, məlumat var. Ki, orada e, hədislərə əsasən ki, filan əsrdə necə olur, filan məsəl necə olur və bilirik ki, Allah Subhanı Təalanın verdiyi fəhimdir. Yəni, Allah Subhanı Təalanın verdiyi fəhimdir ki, İnsan Quran oxuyar, hədis oxuyar və Allahın ona verdiyi fəhmləndə oradan elə faydalar istimbat elib çıxara bilər ki, digər onu etməyə bilər. Yəni, başqa bir şey yoxdur. Vəli radiyalanı bu barədə fəhmə üstünlüyü verir, yəni fəhmin mühüm rolu olduğunu bildirir. Və İmam Muxar da rəhməhullah, deməli, burada ayrıca bab gətirib el fəhmu fil elm, yəni elmdə fəhim və burada da İbn Ömər radiyalan hədisini gətirir ki, İbn Ömer buyurur ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v sahabilərin yanında olan zaman və Peyğəmbər s.ə.v bir ağaç haqqında dedi və buyurdu ki, İnnə minə şəcərə şəzər, şəzərə şəcərətən məthəluha kəmətəlil muslim fə araddu ən əqulə hiyəl nəxlətu fə izə ənə əsxarıl qovm fə səqəttu qalə Nəbi s.ə.v hiyəl nəxlə. Ömər İbn-Əmər radiyalan deyir ki, bir gün Peyğambə s.a. ağac haqqında dedi və dedi ki, o nə ağacdır ki, onun misalı, yəni xurma ağacına bənziyir, xurma ağacına bənziyir və düz, başqa rivayətlədə gəlib ki, İbn-Əmər dedi ki, e, sahabələrin çoxu səhra ağaclarına fikri getdi, yəni səhrada e, yetişən ağaclara fikirləri getdi, ancaq deyil, mən isə yürəyimə damdı ki, bu nə ağacıdır? Xurma ağacıdır və Aramıza deyir, Ağubəkir, Ömər kimi e, böyük sahabələr olduğundan, mən mən deyir, onların ən balacası və deyir, bir divatda gəyib ki, həyə etdim və deməyib. Və sonra Peyğəməsəm görəndə ki, düz demələr, Peyğəməsəm bir deyir ki, o deyir, yəni xurma ağacıdır. Əslində, Peyğəməsələmin bu hədsi dedi və İbn Ömər dərk elədi ki, hansı ağacıdır? xurmaq azdı. Və baxın görüm bu hədisdə İbn Ömərin onun müsəlmana bənzəyəni xurmaq azı olduğunu deməsi, yəni özünün bilməz ki bu xurmaq azdır. Bu İbn Ömər rədiyallahu anhu fəhminə, fəqih olmana dəlalət eləyir. Nədir orada dəlalət olan yer? Yəni peyğəmbər əsasım onlara bir misal deyirsə, yəni Quran və sünnənin üslubunda misal uzaqdan olur, yaxından olur. Yaxın. Yaxından. Və Heç vaxtı səhraya ağaclarını getməyə ehtiyac da yox idi. Əgər ki, gözün qabanda, əgər ki, xurmaq acı var. Çünki çox vaxtı ola bilsin ki, səhraya da yetişən ağacları fikirləşən, fikirləşən sahələr yəqi fikirləşib ki, yəni o elə ağacdır ki, yəni yüzbəyizdə olsaydı, Peynusam onu deməzdi. O yəni biz tanımadımı ağacı ki, yəni, Peynusam ola bilsin, onu bizə tanıttırmaq istəyir. Ancaq İbn-Əmər Radiyalanu əsas baxır nəyə? Peyğambə s.ə.v e, yanında olan hallara şeylər, dərk edir ki, hansı ağacdır? Yəni, xurma ağacı və həqiqtən də xurma ağacının müsəlmana bənzəməsin halları yəni, çoxdur. Yəni, o baxımdan ki, xurma ağacında ümumiyyət də heç bir halda israf olmur. Yəni, xurma ağacında heç bir halda israf olmur. Yəni, onun... Bütün budaqlarından, bütün zoğlarından, gövdəsindən, hətta onun yetişən xurmasının tumundan da bəhərənənirlər. Çünki xurmanı yiyəsi yiyirsə, tumun neyir yiyir, Heyvana verir. Hətta həmən xurmaların asıldığı o zoğlar ki, var, ip, ipdən, ipə deyə oxşar şeylər var, ondan da onlar otlarını, bitkilərin, zatlarını ip kimi istifadə edirlər, paltaların asırlar. Yəni, bütün ehtiyazan ödürdülər və budaqlarından da evlərin üstünə, qəbirlərin üstünə örtürdülər. Onun gövdəsindən evləri dayaq qoydular, evlərin üstlərinə tavanlarını düzətməyə dayaqları qoydular. Yəni, ümumiyyətə, heç bir şey ondan tullantı olmur və eyni zamanda da müsəlmanın da halı bu cürdür. Necəbənizən deyir ki, müsəlman heç bir halda ə, xeyirdən məhrum olmaz. Yəni, əgər onun başına bir bəla gələrsə, səbir edərsə, sahib qazanır, qazanmır. Əgər bir xeyir gələrsə, şükür ki, savab qazanır, qazanmır. Yəni, əgər mömin o səviyyədə isə, o dərəcədə isə, yəni, mömin heç bir halda xüsurana getmir, ziyana getmir. Yəni, daiman möminin üzərində baş verən hallar ona gətirir, savab gətirir. Onu yapaq insan buyur ki, ə, mömin xeyirdən başqa yəni, bir şey gətirmir. Yəni, xurma qazıq mi? Yəni, necə ki, onda heç bir şey israfa getmirsə, eynirlə mümin də halı tamamilə hər bir halda mümin eynir, Yəni, salab qazanır. Yəni, mümin gözləmir ki, onun da var dövləti olacaq, nə bilim, mali kənalı olacaq, sədəqə eləcək, nəyəcək. Nə, nə. Mömin olduğu halda zikr nə eləyir, Quran oxuyur, ibadət nə eləyir, salabın qazanır, qazanmır. Yəni, gözləmir ki, onun da kiminki kimi var dövləti olsun ki, o var dövlət eləsin, sədəqə versin. Və mümin bilir ki, özündə olan sərvəti hər şeydən nədir? Hər şeydən üstündür. Ona görə də e, burada İbn, İmam Buxarı Rəhmalı İbn Ömərin rivayətini gətirir və bu da bildirir ki, bu, İbn Ömərin bu qissada yəni həmən ağacı, xurma ağacın olduğunu tapması, bu artıq İbn Ömərin fik fəqih olmağına, fəhimli olmağına dəllət edir. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.